Slavoslovia a 99-a a fiilor lumine către Tatăl Ceresc. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, te și-ți mulțumim, fiindcă Sfintele Staine curg pentru neamul nostru cel așteptat, ales și smerit. Aleluia, slavă tată Tatăl Ceresc, te și mulțumim, fiindcă Tu ca jertfă ne l-ai trimis pe Fiul ca semn, că Dumnezeu ește neiubit. Aleluia, slavă tată Tatăl Ceresc, și-ți mulțumim, Fiindcă ne curc peste suflet ale Fiului, lacrimi de sânge când pentru noi s-a rugat. Aleluia, slavăție, Tată ce iubim și mulțumim, fiindcă ne torn peste temple, Sfintele daruri, ca semn că ne a iertat. Aleluia, slavăție, Tată ce iubim și mulțumim, fiindcă înțelesul de taină păstrat sub peceți, pentru fiii luminii cu drag l ai dat. Aleluia slavă ție, Tată, cele stăi bine și mulțumim, fiindcă pe frunte cu unde mucenici ne-ai așezat, ca să încă până noastră ți-am închinat. Aleluia slavă ție, Tată, Celeste, bine și mulțumim, fiindcă în taina nopții cu pecetea morții, îngerii tăi, iadul, roșul l-au însemnat. Aleluia slavă ție, Tată, Celeste, stăi bine și mulțumim, fiindcă tu ești pentru noi iubirea, o ocrotirea, mântuirea, când pâinea durerii, o împărțim. Pentru cei răpăsați, aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin gurile noastre chemarea ta ca o doină n-ai rostit și noi rodul de taină l-am primit, a slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lacrima ta în lacrima noastră ai pus când peste țară sângele nostru a curs.